З побоюванням подивлявся на всі боки «І куди нам краще йти?» Чомусь пошепки запитав він Дівчина кивнула в бік центру острова «Там справжні хащі, треба йти туди Нам не варто наближатися до села І вони побігли через ліс Літа попереду зі списом на поготові за кілька хвилин бігу Алан пригледів собі і підібрав важку палицю, яка цілком могла б замінити кийок. Він ніяково тримав свою зброю, незграбно припасовуючи її то під одною рукою, то під іншою. Вони просувалися вглиб лісу. Для Алана навколишній світ здавався дивним. Раніше він бачив ліси тільки з вікна флайера. Тепер Сам потрапив в один із них. Птахи, комарі, дрібні звірятка у кущах – все це було для нього новим. Кілька разів Літа зупиняла його, коли він починав надто голосно тупотіти та чіпляти гілки. Сама ж дівчина пробиралася лісом безшумно, немов кішка. Нарешті вони піднялися на пагорб і пройшли по його гребенню. Із пагорба літа показала йому на захід, де виднілися кособокі хатини села. Алан Ман побачив чоловіків, жінок і декілька дітей, що грали на сонці. Його дуже зацікавило це село, але літа повела його вбік, знову до хащів. Тепер ліс навколо них був настільки густим, що Алан нарешті відчув себе у безпеці. Він, до речі, досяг вже певного мистецтва у ходьбі по лісу, але раптом збився із кроку. Справа у тому, що в нього з під ніг до найближчого куща кинувся кролик. Алан застиг, а от літа зі спритністю кішки метнула спис і звірятко впало. Дівчина підбігла і підняла його. Її обличчя осяяло гордістю. Вона сказала Алану що в них буде гарна вечеря». Алан дивився на неї, не вірячи своїм вухам. Він відчував таку ж саму відразу до її вчинку, як його далекі предки до вбивства. Але все ж таки він спробував нічим не виказати своїх емоцій. Досягнувши невеличкого яру, літа зупинилася. Сонце вже сідало і темрява опускалася на ліс. Дівчина сказала йому, що вони проведуть ніч тут. Вона почала збирати гілля для двох куренів. Дотримуючись її вказівок, Алан відламував від дерев гілки і складав їх. Декілька разів дівчина поправляла його, і він через це почував себе жахливо незграбним. Коли ж вони закінчили, перед ним стояли два маленькі курені. Глянувши на ці житла, зроблені практично з нічого, Алан вперше відчув повагу до своєї супутниці. Він спостерігав, як вона, діставши з-за пояса камінь і шматок сталі, розводила вогонь. Незабаром багаття запалахкотіло. Воно було настільки маленьким, що можна було не побоюватись, що його хтось помітить віддаля. Літа спокійно обілувала кролика. Алан спостерігав за нею повними жаху очима. Коли вона закінчила, нанизала шматки м'яса на імпровізовані рожни і почала його смажити. Дівчина запропонувала йому самому засмажити шматочок. «Я... я не зможу це з'їсти», – швидко сказав він. Літа глянула на нього із усмішкою. Нічого, зі мною було те саме, коли я сюди потрапила. Усі в нас через це проходять. Через поїдання плоті тварин? – запитав Алан. Я… я ніколи цього не зроблю. Зробиш, якщо сильно зголоднієш. Дівчина говорила спокійно, продовжуючи смажити свій шматок. Алан дивився, як вона жувала під рум'янине соковите м'ясо і раптом відчув, наскільки сильно він зголоднів. Було вже надто темно, аби намагатися знайти ягоди. Алан сів і спостерігав за дівчиною. Запах смаженого м'яса, котрий спершу викликав у нього огиду, тепер вже не здавався таким вже й неприємним. «Ну, давай, поїж». Сказала йому Літа і простягнула один із шматків Неважливо, який поганий це має вигляд Але... Огоця Цілком розумно поїсти Для того, аби відновити силу Хіба ні? Розділ третій Світ хаосу Алан кивнув Справді Цілком розумно було попоїсти, якщо це необхідно. Я не думаю, що, що зможу це зробити, затинаючись, промовив він, хоча очима вже поїдав м'ясо. Нарешті Алан зважився і обережно відкусив шматочок. При думці про те, що у нього у роті знаходиться плоть іншої живої істоти, його шлунок відгукнувся гострим спазмом. Проте... З сильним волі він примусив себе цю плоть проковтнути. М'ясо було гарячим і зовсім не здавалося неприємним. За смаком воно не нагадувало нічого із того, що він будь-коли куштував у харчовому розподільнику. Невпевнено, Алан потягнувся за наступним шматком. Із-під напівприкритих вій Літа з посмішкою спостерігала за ним, а він поглинав шматок за шматком. Його щелепи боліли від незвичної їжі, але шлунок відчував повне задоволення. Алан так і не зміг зупинитися, аж поки не доїв всього кролика. Навіть більше, він ретельно обсмоктав всі кісточки. Потім глянув на Літу. Вона загадково всміхалася. Аллан почервонів і опустив очі, виправдовуючись. Його пальці вкрилися шаром жиру. «Ну, але ж цілком розумно було доїсти все до кінця, якщо вже почав», – сказав він. «Тобі сподобалося?» – запитала дівчина. «А який стосунок має смак до поживної цінності їжі?» Літа розсміялася. Вони загасили вогонь і попрямували до куренів на нічліг. Літа тримала поруч з собою спис. Алан не розлучався із кийком. Спершу Алан довго лежав у темряві свого куреня. Йому було дуже незручно. Він не міг не порівнювати це місце зі своїм м'яким ліжком у місті номер 72. Коли ж тепер він туди повернеться? Коли? І чи повернеться взагалі? Алан сів, протираючи очі. Яскраве сонячне проміння пробивалося через гілки. Він все-таки заснув на жорстких гілках і проспав всю ніч, як убитий. Він вибрався назовні із куреня, розминаючи затерплі кінцівки. Хоча сонце світило яскраво, був ранній ранок. Другий курінь виявився порожнім. Літи ніде не було видно. Алан відчув раптовий напад тривоги. Раптом з нею щось сталося. Він вже приготувався гукнути її ім'я, коли кущі розсунулися, і з'явилася літа. В своїх долонях вона тримала величезну жменю червоних ягід. «Сніданок!» – з усмішкою промовила дівчина. Вони попоїли. «Ну, а що ми тепер будемо робити?» – запитав Алан. Літа насупилася. «Я не наважуся повернутися у село, адже там може бути хара. І ти теж не можеш йти туди. Та я і не хочу туди йти!» – швидко запротестував Алан. У нього не було жодного бажання знову зустрічатися із несвідомими, схожими на хару. «Ми краще продовжимо рухатися вглиб острова», – сказала дівчина. «Ще якийсь час нам варто, напевно, пожити у лісі». За певний час вони вирушили в дорогу. Дівчина тримала на поготові спис. «Алан свого кийка». М'язи Алана незабаром адаптувались до незвичних навантажень. Він став спритнішим. Здавалося, він навіть почав отримувати задоволення від бігу лісом. Вони не чули звуків погоні і тому розслабилися. І це виявилося помилкою. Алан Ман зрозумів це, коли отримав сильний удар по руці і опинився віч на вічі з двома чоловіками. Один із них кинув свій кийок в напряму Алана. Другий, вже з піднятою над головою палицею, спробував довершити те, що не вийшло в його товариша. Алан почув переляканий крикліти, коли, збожеволівши від болю і гніву, він кинувся на своїх кривдників, люто махаючи кулаками. Потім він раптово зрозумів, що один із чоловіків уже не стояв біля нього, а лежав на землі. Інший втікав у напрямку до свого кийка. Спис полетів в бік людини, яка бігла, але вона промахнулася. Втім, щойно втікач нахилився над своєю зброєю, Аллан наніс йому удар своїм кийком. Удар був по ногах. Чоловік впав на коліна і швидко поповз кущі. «Хара! – кричав він. – Хара, вони тут! Літа підбігла до враженого Алана. «Ти не поранений?» – вигукнула вона. Ти, «Ти переміг їх обох! Це було просто чудово!» Втім, наступної миті впевненість поступилася місцем жаху в душі у Алана. «Він приведе Хару та інших!» – вигукнув він. «Ми повинні втікати!» Дівчина підхопила свій спис, і вони кинулися до лісу. Позаду вони чули гучні голоси. «Ти не повинен боятися, якщо так добре б'єшся!» Радісно вигукувала літа, коли вони бігли через ліс. Алан похитав головою. «Я... я не розумів, що робив. Це жахливе місце із його дикістю, хаосом і божевіллям. Воно змусило мене діяти так, як, як інші безрозсудні. Якщо я коли-небудь виберуся звідси...» Гучні голоси наближалися. Судячи з усього, їх переслідувало щонайменше десять осіб. Алану здалося, що серед них він навіть розрізнив громоподібний голос Хари. При думці про цього рудоволосого гіганта Алан вкрився холодним потом. Літа й Алан перебралися через іще один яр і опинилися на відкритому просторі пляжу. За ним синіло море. Нас загнали на східний кінець острова, вигукнув Алан. Ми не зможемо просуватися далі і не зуміємо від них сховатися. Літа зупинилася. Їй, на думку, спало якесь рішення. Ти можеш спробувати проскочити повз них, сказала Літа. Я лишуся тут. Коли вони побачать мене, побіжать сюди. Це десь тобі можливість прорватися. Але... Але я не можу лишити тебе саму, розгублено пробурмотів Алан. Чому ні? Для тебе буде нерозумним лишатися тут і зустрічатися із Карою. Хіба ні? Ти знаєш, що він з тобою зробить? Алан спантеличено похитав головою. Ні, це буде нерозумно. Але навіть якщо це нерозумно, я... «Я не розумію, чому, але я не хочу йти!» Тікай швидше!» – крикнула Літа, штовхаючи його у ліс. «Вони будуть тут за хвилину!» Неохоче, Алан Ман зробив крок у напрямку лісу і увійшов в кущі. Він зупинився і повернувся назад, дивлячись туди, де стояла Літа. Тепер він чув тріскотіння кущів, що означало близькість переслідувачів. Алан стояв у нерішучості. Якась вада була у його міркуваннях, але яка? Він не міг знайти жодного розумного пояснення власній поведінці. Адже до сьогоднішнього дня, вірніш, до вчорашнього, він ніколи не бачив цієї дівчини. До того ж, вона була несвідомою і з довічним терміном, і здавалося б для нього абсолютно нелогічно продовжувати втручатися в її справи, та ще й захищати її від хари. До того ж, це було небезпечно, але... Але він не йшов. Він продовжував стояти. За декілька кроків від Алана із кущів виринув величезний чоловік, і його переможний крик струснув повітря, коли він побачив літу. Перш ніж дівчина встигла ухилитися від нього, він схопив її за руку і вирвав у неї спис. Наступної хвилини весь здоровий глузд був забутий Аланом. Його мозок захльоснула божевільна хвиля люті, і він з диким криком вискочив на берег. «Відпусти її!» – крикнув він, погрожуючи Харі кийком. Гігант блискавично повернувся, відпускаючи дівчину, і з такою силою відбив удар Алана, що його кийок розлетівся на шматки. «А, це знову ти!» – гаркнув Хара. Він відкинув свій кийок і стис в бойовій готовності кулаки. «Добре, давай глянемо, як ти викрутишся цього разу!» Алан відчув, як якась невідома сила підняла його на ноги і кинула на Хару. Крізь кривавий туман, що застилав його погляд, він бачив жорстоке обличчя гіганта. Раптово воно сіпнулося, і біль у руці підтвердив, що удар досяг мети. Хара завив і люто розмахнувся. Галан відчув нудоту від сильного удару і гепнувся на пісок. З його рота потекло щось тепле. Втім, він знову звівся на ноги і знову кинувся на хару, б'ючи безперервно кулаками по рудому обличчю. Він відчув сильний біль у грудях. Грунт знову пішов в нього з-під ніг. Пляж, море, небо – все попливло перед очима. Майже відразу ж він прийшов до тями і побачив нависло над собою широке обличчя Хари, який продовжував завдавати йому ударів. Осторонь гукали щось його супутники, котрі стояли навколо зораного ногами піщаного майданчику. Алан знову опинився на землі, але знову підвівся і продовжив люто відбиватися. Він бив на в червоний туман, у той туман, в якому плавало ненависне обличчя Рудого. Він не міг чітко бачити, але йому здавалося, що обличчя супротивника теж у крові. Важкий удар по голові кинув Алана на коліна, але він змусив себе через сили піднятися і знову викинув стиснуті в кулаках руки вперед. Тепер очі Хари висловлювали здивування в перемішку із гнівом. Він відступав під лютими ударами Алана. Відчуваючи, що сили вже покидають його, Алан усім тілом рвонувся вперед, тримаючи кулаки на рівні пояса. На нього сипалися нищівні удари, але в останню секунду він помітив, що Хара із посірілим обличчям падає на бік. А за мить... Алан побачив, як пісок рвонувся назустріч. Чоловіки щось кричали, і, втрачаючи свідомість, йому здавалося, що серед їх криків він розрізнив голос літи. Він відчував, як її руки гладять його, прибирають щось із обличчя. Руки літи, ніжні-ніжні. Раптом... Руки стали великими і грубими. Алан розплющив очі. Літи не було. Над ним нависло обличчя одягненого в усе біле охоронця. Алан озирнувся. Не було більше ні пляжу, ні лісу, тільки металеві нутрощі флайера навколо. Він побачив пілота і почув ревіння двигунів. «Ну, прийшов до тями?» — запитав охоронець. — Ти був у відключці десь півгодини. — Але... але де? — Як? — неслухняними вустами вимовив Алан. — Ти що, не пам'ятаєш? Ха — Ха-ха, не дивно. Коли ми підлетіли, ти якраз відключився. Термін твого ув'язнення був лише один день. Ми прилетіли по тебе, коли побачили, що в тебе неприємності з одним із тих нерозважливих. Ми підібрали тебе і вирушили назад. Зараз вже підлітаємо до міста номер 72. Аланман сів. Галеліта, де літа? Охоронець здивовано глянув на нього. А, ти маєш на увазі ту несвідому, яка була на пляжі? Вона залишилася там, вона ж довічна. Коли ми забирали тебе, вона щенила страшенний скандал. «Але я. Я не хочу лишати її там", вигукнув Алан. "Я кажу вам, я не хочу її там лишати". "Не хочеш її лишати?" повторив здивовано охоронець. "Слухай, ти знову поводишся нелогічно. Якщо ти будеш продовжувати, отримаєш новий термін, і цього разу він буде явно більше, ніж один день". Алан несподівано хитро глянув на нього. Ви хочете сказати, що коли я буду поводитися несвідомо, то мене знову відправлять на острів? На все життя? Саме так. Цього разу тобі ще пощастило, що ти відбувся одним днем. Але Алан Ман більше не вимовив жодного слова, аж доки не опинився перед керуючим. Той довго і з усмішкою роздивлявся вкрите синцями обличчя, а тоді задоволено промовив. Ну що ж, я бачу, навіть один день, проведений на острові нерозсудливих, дозволив вам нарешті зрозуміти, що це таке – жити не за законами здорового глузду. Так, відповів Алан. Ну що ж, я радий, продовжував керуючий. «Тепер, сподіваюся, ви розумієте, єдиною причиною, яка змусила мене надіслати вас туди, це моє бажання вилікувати вас від тенденцій до нерозважливості, так?» Алан кивнув, не зводячи погляду із керуючого. «Так, звичайно. І з мого боку було б нерозважливим перешкоджати вашим спробам допомогти мені, так?» Керуючий задоволено посміхнувся. «Саме так, мій хлопчику, це безумовно виявилося б межею нерозсудливості». «Так?» «Так», – відповів Алан тим самим спокійним голосом. А замить його кулак врізався у підборіддя керуючого. Охорона демонструвала повну відсутність симпатії. Флайер вдруге ніс Алана Мана на острів. «Ти сам винен, що отримав довічне», – сказав охоронець. «Де це бачено, аби людина вчинила таке нерозсудливе? Ти відправив у нокаут керуючого містом». Але Алан не відповідав. Він нахилився і з нетерпінням вдивлявся вперед. Ось він, острів. нарешті вигукнув він. Ти що радий сюди повернутися? з огидою запитав охоронець. З усіх нерозсудливих і несвідомих ти найбезнадійніший. Флайер плавно опустився на пісок і завмер в променях сонця. Алан вистрибнув і побіг пляшем. Він не чув, що кричали йому вслід охоронці. Він не бачив і того, як флайер здійнявся і полетів. Алан біг через ліс у напрямку західної частини острова. За декілька хвилин він вибіг до села. На околиці стояло багато людей, і наступної миті із натовпу до нього виступила тендітна фігура Літи. Алан підбіг до неї, і йому здалося цілком розумним покласти руки на плечі дівчині, а тоді стиснути її в міцних обіймах. «Вони ж забрали тебе цього ранку!» Дівчина несподівано розплакалася. «Я думала, я, я більше ніколи тебе не побачу!» «Я повернувся назавжди!» – сказав Алан, погладжуючи її. «Тепер я довічний!» Він вимовив це із гордістю. «Ти довічний?» Алан коротко розповів їй, що сталося. «Отож», – закінчив він, – «тепер я тут назавжди. Та якщо відверто, мені тут і більше подобається». «Так, отже, ти таки повернувся?» – пролунав поруч гуркітливий голос Хари. Алан різко розвернувся, викинувши вперед кулаки. Але Хара добродушно всміхнувся і простягнув Алану руку. Я радий, що ти повернувся. Ти перша людина, що змогла відправити мене у нокаут. Ти мені подобаєшся. Алан здивовано витріщився на нього. Але, але саме з цієї причини я й, я й не можу тобі подобатися. Це ж нелогічно. Дружний регіт присутніх навколо чоловіків і жінок увірвав його на півслові. А ти не забувай. «Ти живеш на острові нерозсудливості, приятелю!» – посміхнувся Хара. «Але... літа! Ти її не отримаєш!» – Алан знову стис кулаки. «Заспокойся!» – знову посміхнувся родоволосий гігант. Він кивнув у бік, і Алан побачив, як з кущів вийшла хватська білявка, прямуючи до них. Ти глянь, кого вони сюди доправили, поки тебе не було!» Вона теж довічна. Коли я її побачив, то відразу ж забув про літу. Я тобі присягаюся, Люба. Тобі ж краще, якщо це так, відповіла вона. Тоді посміхнулася Алану. Сьогодні ввечері ми збираємося одружитися. Одружитися? Перепитав Алан. Хара кивнув. Так. «Згідно із давнім обрядом, якого ми тут дотримуємося, у нас є тут релігійний проповідник, якого теж колись заслали на острів. Адже релігія – це теж нерозсудливість. Саме він і здійснює ці обряди». Алан Манн подивився на дівчину, яку тримав у обіймах. Йому в голову прийшла несподівана думка. «Слухай, літо, тоді, можливо, «Я і ти?» Цього вечора, після подвійного весілля, що було відзначене галасливим застіллям, Алан з літою та Хара зі своєю дружиною сиділи на березі і милувалися, як останні відблиски заходу згасають у темному небі. «Колись, – сказав Хара, – колись, коли нас...» Нерозсудливих та несвідомих побільшає, ми повернемося, завоюємо весь світ і знову зробимо його нерозсудливим і людяним. Колись, повторив Алан, погоджуючись, обов'язково. Едмонд Гамільтон Острів нерозсудливості.